CAPITOLUL 57: Spiritismul Doctrina nemuririi naturale a pregătit calea spiritismului actual. Dacă morții sunt admiși în prezența lui Dumnezeu și a îngerilor sfinți, și dacă au privilegiul să cunoască mult mai mult decât înainte, de ce nu s-ar întoarce pe pământ ca să ilumineze și să instruiască pe cei vii? Cum ar putea cei care cred în conștiența omului în moarte să respingă ceea ce le este comunicat de spiritele proslăvite ca lumină divină? Iată un canal privit ca sacru prin care satana lucrează pentru îndeplinirea scopurilor lui. Îngerii căzuți care îi împlinesc poruncile apar ca mesageri din lumea spiritelor. În timp ce pretinde a-i pune pe cei din legătură cu morții, satana își exercita asupra lor influența ce le vrăjește mintea. El are putere chiar să aducă înaintea oamenilor apariția asemănătoare cu prietenii lor morți. Contrafacerea este perfectă. Înfățișarea cunoscută, cuvintele și tonul vocii sunt reproduse cu o claritate uimitoare. Mulți sunt mângâiați de asigurarea că cei dragi ai lor se bucură de fericirea cerului și, fără să bănuiască primejdia, își pleacă urechea la spusele duhurilor înșelătoare și la învățăturile demonilor. După ce oamenii au fost făcuți să creadă că morții într-adevăr se întorc să comunice cu ei, satana face să apară cei ce au coborât nepregătiți în mormân. Aceștia pretind că sunt fericiți în cer și chiar ocupă acolo poziții înalte. În felul acesta este învățată rătăcirea că nu se face nicio deosebire între cel neprihănit și cel rău. Pretind și vizitatori din lumea spiritelor rostesc uneori avertizări și dau semnale de alarmă ce se dovedesc corecte. Apoi, pe măsură ce câștigă încrederea oamenilor, ei prezintă învățături ce subminează direct credința în scripturi. Dând impresia de profund interes pentru binele prietenilor de pe pământ, ei strecoară cele mai primejdioase erori. Faptul că spun unele adevăruri și sunt uneori în stare să prezică evenimente viitoare, dă o aparență de temeinicie spuselor lor iar învățăturile lor false sunt acceptate de mulțim cu atâta ușurință și crezute fără nicio rezervă, ca și cum ar fi adevărurile sacre ale Bibliei. Legea lui Dumnezeu este dată la o parte. Duhul Harului disprețui și sângele legământului socotit ca un lucru nesfânt. Spiritele neagă divinitatea Domnului Hristos, și îl plasează chiar pe creator la același nivel cu ele. Astfel, sub o mască nouă, marele rebel încă își continuă războiul împotriva lui Dumnezeu. Lupta începută în cer și continuată de aproape șase mii de ani pe pământ. Mulți încearcă să explice manifestările spiritiste, atribuindu-le în întregime înșelăciuni și iuțel de mână a mediumului. Cu toate că este adevărat că deseori trucurile au fost făcute să treacă drept manifestări reale, totuși au existat și demonstrații evidente ale unor puteri supranaturale. Ciocăniturile misterioase cu care a început spiritismul modern nu au fost rezultatul înșelătoriei sau abilității omenești, ci lucrarea directă a îngerilor răi, care au introdus astfel una dintre cele mai eficace amăgiri pentru distrugerea sufletelor. Mulți vor fi prinși în capcană din cauza credinței că spiritismul este doar o înșelătorie omenească. Când sunt puși față în față cu manifestări pe care nu pot să nu le vadă ca supranaturale, ei vor fi amăgiți și vor fi condus să le accepte ca fiind puterea cea mare a lui Dumnezeu. Aceste persoane trec cu vederea mărturia scripturilor cu privire la minunile făcute de satana și de agenții lui. Cu ajutor satanic au fost făcuți în stare magicienii lui Faraon să contrafacă lucrarea lui Dumnezeu. Apostolul Ioan descrie astfel puterea făcătoare de minuni ce se va manifesta în ultimele zile.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 Oamenii sunt înșelați de minunile pe care agenții lui Satan au putere să le săvârșească și nu doar se prefac că le săvârșesc. Vrăjitoria modernă. Astăzi chiar numele vrăjitoriei este disprețuit. Pretenția că oamenii pot avea relații cu spirite rele este privită ca o invenție a Evului Mediu, dar spiritismul care își numără adepții cu sutele de mii și chiar cu milioanele, care și-a făcut drum în cercurile științifice, care a invadat bisericile și este favorizat de corpurile legislative și chiar de curțile împăraților, această înșelătorie colosală nu este decât o redeșteptare, sub o nouă mască a vrăjitoriei condamnate și interzise în vechime. Satana îi încântă pe oameni astăzi, cum a încântat-o pe Evan Eden, incitându-le dorința de a obține cunoaștere interzisă. Veți fi ca Dumnezei, declară el, cunoscând binele și răul. Geneza 3 cu Dar înțelepciunea pe care o dă spiritismul este aceea descrisă de apostolul Iacov. Ea nu vine de sus ci este pământească, firească, diavolească. Iacov 3, 15. Prințul Întunericului are o minte iscusită și își adaptează cu pricepere ispitele la oameni de diferite condiții și culturi. El lucrează cu toată amăgirea nelegiuirii ca să câștige controlul asupra copiilor oamenilor, dar își poate atinge obiectivul numai dacă ei se de bunăvoie ispitelor lui. Cei care își îngăduie trăsături rele de caracter se așează sub puterea lui și nu își dau seama unde va sfârși calea lor. Ispititorul îi distruge și apoi îi folosește pentru a-i distruge și pe alții. Nimeni nu trebuie să fie amăgit Nimeni însă nu trebuie să fie amăgit de pretențiile mincinoase ale spiritismului. Dumnezeu a dat lumii suficientă lumină ca să o facă în stare să descopere capcana. Dacă nu ar exista alte dovezi, ar trebui să fie destul pentru creștin faptul că spiritele nu fac nicio deosebire între neprihănire și păcat. Între cei mai curați și nobili apostoli ai lui Hristos și cei mai decăzuți slujitori ai lui Satana. Prezentându-i pe cei mai decăzuți dintre oameni ca fiind în cer, în poziții înalte, satana spune de fapt lumii. Nu contează cât ești de rău. Nu contează dacă vei crede sau nu în Dumnezeu și în Biblie. Trăiește cum îți place. Cerul este oricum căminul tău. Mai mult decât atât, apostolii, așa cum sunt personificați de aceste spirite mincinoase, sunt făcuți să contrazică ceea ce au scris sub inspirația Duhului Sfânt atunci când trăiau pe pământ. Ei neagă originea divină a Bibliei, surpând astfel temelia speranței creștine și stingând lumina ce descoperă calea spre cer. Satana face lumea să creadă că Biblia este doar o ficțiune. Sau cel mult o carte potrivită pentru pruncia omenirii, dar care ar trebui acum privită cu ușurătate sau aruncată la o parte ca fiind demodată. El oferă manifestații spiritiste care să ia locul cuvântului lui Dumnezeu. Aici este un canal aflat în întregime sub stăpânirea lui, iar prin acest mijloc poate face lumea să creadă ce vrea el. Satana pune în umbră cartea care îl va judeca atât pe el cât și pe urmașii lui, fiindcă acesta este scopul lui. Pe mântuitorul lumii îl face să fie doar un om obișnuit, după cum străjerii romani care au păzit mormântul lui Isus au răspândit raportul mincinos pe care l-au pus în gura lor preoții și bătrânii pentru a discredita învierea lui. Tot așa, și cei care cred în manifestări spiritiste încearcă să facă să pară că nu există nimic miraculos în viața Mântuitorului nostru. După ce caută în felul acesta să-l dea la o parte pe Domnul Isus, atrag atenția oamenilor către propriile lor minuni, declarând că acestea întrec cu mult lucrările lui Hristos. Profetul Isaia spune: Dacă vi se va zice, însă.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 dacă oamenii ar fi fost dispuși să primească adevărul prezentat atât de clar în scripturi, că morții nu știu nimic, ei ar vedea în pretențiile și manifestările spiritismului lucrarea lui satana cu putere, semne și minuni mincinoase. Dar, decât să renunțe la libertatea atât de plăcută inimii firești și la păcatele pe care le iubesc, Mulțimile își închid mai degrabă ochii la lumină și merg drept înainte, ne seama de avertizări, în timp ce satana își aruncă lațul asupra lor, iar ei devin prada lui. Pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți, din această pricină Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. 2. Tesaloniceni Capitolul 2, versetele 10 și 11 Cei care se opun învățăturilor spiritismului nu-i înfruntă numai pe oameni, ci pe satana și îngerii lui. Ei au intrat într-o luptă împotriva domniilor și stăpânirilor și împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile înalte. Satana nu va ceda niciun centimetru de teren decât dacă este alungat de puterea solilor cerești. Poporul lui Dumnezeu ar trebui să fie în stare să-l întâmpine cu cuvintele, stă scris, așa cum a făcut și Mântuitorul nostru. Satana poate cita scriptura astăzi ca și în zilele lui Hristos și îi va perverti învățăturile pentru a-și susține înșelătoriile, dar versetele clare ale Bibliei vor oferi în orice luptă arme puternice. Cei care vor să stea în picioare în timp de primejdie trebuie să înțeleagă mărturia scripturilor cu privire la natura omului și la starea morților, deoarece în viitorul apropiat mulți se vor confrunta cu spirite ale demonilor, într-o rude sau prieteni iubiți și susținând cele mai periculoase erezii. Acești vizitatori vor apela la simțămintele noastre cele mai gingașe și vor face minuni pentru a-și susține pretențiile. Noi trebuie să fim pregătiți să le facem față cu adevărul Bibliei că morții nu știu nimic și că aceia care apar, astfel, sunt spiritele demonilor. Multă vreme s-a pregătit satana pentru efortul lui final de a înșela lumea. Temelia lucrării lui a fost așezată prin asigurarea dată evei în Eden. Hotărât că nu veți muri! În ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Geneza 3, versetele 4 și 5 Puțin câte puțin, el a pregătit calea pentru capodopera amăgirii lui în dezvoltarea spiritismului. Încă nu și-a atins realizarea de planurilor lui, dar și-o va atinge în ultima perioadă de timp rămasă, iar lumea va fi atrasă de partea înșelătoriei lui. Oamenii se lasă repede adormiți, legănați într-o siguranță fatală, pentru a nu se mai trezi decât la revărsarea mâniei lui Dumnezeu.